Hej, nu är det dags igen för lite podd från Danfoss Climate Solutions och eh, snacka om rörigt. Det är ju där vi kallar det här. Och temat för idag här nu, den här stunden, är ja, att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Vi kommer att prata om mycket annat än bara kvinna och så vidare och jag då Eva Holmén, säljchef på med Fjärrkyla på Danfoss, har med mig en jättetrevlig gäst här som får presentera sig själv. <går> ja, Sofia Lundberg heter jag och är vd för ett företag som heter Projpartner som sysslar med projektering av VVS. Mm. Hur länge har du varit vd där nu då? Eh, –Sen 2016. 16. Ja. Ja, –Ja, men det är en stund. –Ja, absolut. Åren spännande, rullar på. –Spännande resa. Men jag mm. tänkte att vi börjar med en form av tillbakablick– kan du berätta lite grann vart, vart här stammar du ifrån? Vart har du börjat din yrkeskarriär så att säga? Och var börjar den? Va? Berätta. Ja, jag började faktiskt min yrkeskarriär inom frisörbranschen. Så det är lite udda mot VVS-branschen. Så jag är utbildad frisör i grund och botten. Jobbar som det ett antal år med eget företag och så vidare. Sen kom jag på att det här vill jag inte göra till att jag är pensionär. <laughs> Tänkte att jag skulle utbilda mig till något annat. Mm. Så att jag började kika på lite utbildningar och sådär och titta på mansdominanta branschen. Ja, Okej, okay. var det, det var så du gick in och kika. Ja. Det var väl inte helt självklart från början kanske, men Nej. jag tittar nog mycket på... Förskolelärare faktiskt. Ja. Och lite sådär, vart, vart behövs det folk? Inom vilket yrke kan man få, få ja. bra jobb? Liksom. Ja. Så att... Eh, ja, man kom väl på sig själv lite. Att man nästan satt och kollade på kvinnoyrken. Och därav ja. så var det nästan aktivt att jag valde att... Ja, men varför inte? Eh, ja. Byggbranschen verkar ja. ju spännande. Och framförallt utmanande. För där har man ju inget gratis. Eh, från början, eller jag hade inte i alla fall. Nej så till utbilda mig till ingenjör eh, och sen så börjar jag med resa på ett entreprenadbolag eh, ja. ett rörföretag idag. Ja. Ja, sen du rullar på. Och vad har det varit om vi säger så här det här med utmaningar och möjligheter och så vad har varit mest utmanande under under den där första tiden tycker du? Alltså när jag kom in i branschen så var man väl inte jätte det, det har hänt ganska mycket genom åren ja. skulle jag säga. Ja. Det, det var väl lite sådär dels var jag ganska ung. Mm. Eh, och sen så hade jag ingen tidigare erfarenhet av Nej. varken rör eller byggbranschen. Eh, så när jag kom på mötena så var det väl lite så där, mycket 40-talister som var fortfarande då och <laughs> ah. de tyckte ju att det var ju du här ah. du kan väl stå här framför spisen och ta hand om barnen yeah. ungefär ah. det var, väl man skulle var det en göra. känsla liksom, du fick? Ah, eller var det... det var nog ganska många jag ska inte dra alla över en kant men Nej. det var väldigt så mm, eh, mm. Man hade, jag hade nog ganska tufft att få respekt med mig så, ah. att jag faktiskt kunde någonting jag fick nog bevisa ah. eh, att jag kunde ja ah. Men samtidigt så såg jag det som en utmaning. Liksom mm. att här ska jag visa. Jag kan faktiskt någonting. Ja. Och sen kan man ju bidra med annat. Det är ju inte så att man är bra på vissa saker bara för att man är man eller kvinna. Liksom, utan just det. Man kan ju komplettera varandra. Liksom, jag. Hade du under den här tiden någon, vad ska vi säga någon förebild, eller någonting sådant under den här tiden liksom att prata med, ja, snacka lite med Jo men jag hade nog min min chef, dåvarande chef ja. han var ju ganska fritänkande och det var ganska nystartat bolag och mm. var ju väldigt sådär entreprenörig om ja. jag uttrycker ja. mig så ja. så att det fanns väl inte, inte så mycket hinder utan mest möjligheter ja Eh, så att jag hade nog honom eh, vid min sida liksom. och det mm. kändes tryckt. Jag tänker på det du sa här om att eh, vara ung, bara mm. vara ung liksom, i en bransch. Och, och jag har ju varit med ett tag också och har varit mm. med och startat en del såna här grupper där man har kallat till exempel fjärrvärme unga. Mm. Eh, där det blir ett forum för ändå många unga nyexade mm. människor in i branschen. Och Det är egentligen inte det att man. Eh, Ska säga, kanske måste ha det forumet men någonstans så har det i alla fall gett en hel del att bara mm. vara gemensamt kring att man är yngre och inte mm. riktigt inne i alla rullarna om man säger så. Nej precis. Eh, och tittar man tillbaka så är det ju många nu som naturligtvis har totalt andra roller självklart och resan har pågått under mm. ett antal år. Mm. Precis som för dig då. Mm. Mm. Men eh, jag tänker på teknikdelen. Den, mm. Vad den kändes den naturlig för? Jag tänker att gå från, ja. Absolut inte. Nej, alltså det, liksom, äh, ja. nej, jag visste ju inte ens. Alltså när jag kom in i branschen så visste inte jag ens hur en styrventil såg ut. Liksom, eller vad det var. Jag hade nej. ingen aning. Eh, så att det var verkligen den långa vägen. Ah, eh, ah. Jag hade min man som var rörmockare då. Ja, just det, just eh, och det var ju lite hjälp då, ah. eh, som kunde ändå förklara hur branschen funkade. Mm. liksom. Nej, allt annat fick man ju läsa sig till. Eh, så är om, det ju. Om du blickar tillbaka, och frågar utmaningar. Men vad var det allra, allra roligaste som du någonstans kände där i början? Nej, men det var nog... Alltså, jag har alltid gillat... Jag ska inte säga gillat det mansdominanta. Men mm. no något, på något sätt så var det en utmaning för mig. Liksom, <här> eh, och ändå visa att ah. kvinnor kan. Ah. Eh, så att det var väl där, tror jag... Sen var jag jag kommer ju som sagt från fris frisörbranschen och där är det ju extremt kvinnodominant istället. Ah, ah. Så att, eh, ja, jag, jag är nog ganska rak som person själv mm. och uppskattar nog den tillbaka. Mm. Eh, och det uppfattar jag ju att byggbranschen är ju ganska rak Eh, så. Verkligen. Jag... Och, och, och, jag håller med dig. Det är ju något som jag också uppskattar mm, mycket. Mm. Och man kan... Sen finns det ju naturligtvis alla... Som du sa tidigare. Kvinna, man, och mm. ålder, eh, människotyper. Och den här mixen mm. är ju ändå kul. Absolut. Så att säga. Absolut. Ja. Men om man nu tänker sig att vi ser lite grann framåt. Vi har ju ändå... Nu är din resa har mm. du gjort. Det är spännande att ta med sig också. Men jag tänker... Vi vet ju och har sagt ganska länge att det är generationsskifte, mm. vi måste ha kompetens, mm. rätt kompetens framförallt i branschen. Mm. Och ännu mer kompetens nu för tiden tror jag än vad jag behövde egentligen ja. faktiskt. Det ställer mer och mer krav ju ju längre och, och, vi, kommer, vi har miljökrav, vi har det produktdata mm. och så otroligt mycket i vår bransch nu som ställs krav på. Mm. Men... Hur ska vi kunna göra något med det nu då, i branschen som sådan? Om vi tar det och lyfter det från din resa till faktiskt ett, lite grann av ett dilemma som mm. vi faktiskt står inför. Mm. Hur ser du på det? Nej, alltså jag försöker ju på något vis inspirera andra till att söka mm. sig till branschen. Och det behöver inte vara så att man är sugen på att vara rörmockare. En rörmockare idag mm. är ju inte liksom... Man åker ju inte runt och liksom rensar avlopp om dagarna. Nej. Alltså man kanske är så att man... Man, det har lite den stämpeln, är tror jag. Det ja. ja. Mm. Och eh, någonstans måste vi ut kanske i högstadieskolor för att få folket att förstå att man kan faktiskt söka till VVS och fastighet eller bygg eller ja. vad det kan vara till gymnasiet fast du kanske har ambitionen att studera vidare. Så där du säger egentligen är att kliva in tidigare ja, ändå. Mm. Att försöka vara med där. Det tycker jag definitivt. Vi mm. måste ju attackera om jag nu uttrycker mig så, attackera ja. våra högstadieelever. Ja. För det är där grunden sätts. Och många, varken syokonsulenter i skolorna eller kanske föräldrar- har ju rätt bild av byggbranschen, Nej. upplever inte jag. Hur, eh. hur ser du på, jag tänker på det system som vi har haft- och, och kanske din idé på hur det skulle kunna se ut. Jag tänker på till exempel lärlingsdelen. Mm. Hur, hur, vad är din erfarenhet nu efter de här åren i, i branschen? Hur skulle man kunna göra där? Alltså jag tror det är ju, det är ju ganska svårt för företaget att ta emot företagslärlingar idag. Mm. Det, det finns inte så många platser och inte så mycket. Och Nej. speciellt inte nu när vi är i någon slags lågkonjunktur Exakt. eller vad man nu ska kalla det. Medelkonjunktur mm. eh, Och det är klart att det blir tuffare och tuffare. Mm. Eh, de, det finns ju de här vuxenutbildningarna eh, runt <gå> omkring. Då, så att det är inte för sent även om man Nej. inte har gått upp på gymnasiet. Men någonstans tror jag att man ska fånga upp folk unga ja. att söka sig till, till mm, yrket. Mm. Eh, det tror jag, och, och framförallt det här med kvinnor. Eh, att få in dem. Mm. Jag tror att det kan göra jättegott på en gymnasieskola att det faktiskt finns lite kvinnor bland eh, ja. gymnasieeleverna. På VVS och fastighet till exempel. Ja. Det tror jag gör väldigt stor skillnad. Jag kommer ihåg att titta tillbaka till hur jag själv lite grann blev värvad in i åtminstone det här med teknikdelen. och Det var att man ville försöka dra in fler tjejer till, till fyraårig teknisk linje till exempel där man pratade mycket att det är inte den bilden man trodde att man hade att det var, men alltså, kunde man matematik och kunde mm. man ha den liksom känslan för saker så är det här en jättebra utbildning och man försökte lobba då Precis. Och jag vet att jag kom in i en klass där det var två tjejer av typ 30 eller någonting sånt mm. och tyvärr var det väl så att jag, ja, när vi gick ut så var det en kvar, det var jag alltså, ja. just det här att bibehålla, bli behållbar också i branschen ja. eh, att, att vi verkligen och, och det är klart det är ju mycket upp till personerna också, individer ja. och sådär det är ju inte bara branschens men, Nej. Eh, Nej, men det är ju problematiskt generellt tror jag, ja. och, eller upplever jag. jag sitter ju med på en del sådana skolor i ledningsgrupper och så vidare ja. eh, och där är det ju, det svåraste utmaningen är ju att behålla eleverna ja. som, det är inte får få dem att söka för det gör de, de har antal de sökande men det är svårt att behålla dem Är det att, att man tänker att man har kommit in på en linje som skulle vara lite lättare att gå? Det eller tror jag ja. definitivt, ja, det är så ja. ändå. och så många jobbar ju under tiden Uh. Vilket också är, gör göra problematiskt. De hinner inte med. De reder inte ut det. Uh, så att jag tror... Och vi ska inte sänka kraven. Uh, absolut Nej. inte tycker inte jag. För att då, uh, det är som du sa tidigare. Det krävs ju kompetens idag. Alltså. Det uh. är inte bara... Det blir hårdare och hårdare krav på mm. all dokumentation. Och ja. det är, jag tror vi står inför en stor utmaning. Just att vi har projektledare idag som är före detta montörer. Ja. Jag ser inte att de är dåliga men de är inte akademiker. Nej. Kanske i grund och botten och inte akademiskt lagda. Nej. Och där har vi också en utmaning tror jag på, mm. de, på de större företagen att vi måste ha in mer akademiskt lagt folk ja. för att reda ut den här dokumentationen och miljön oh. ja, allt som kommer. Liksom, och det är klart det, är, det är ju många som har gjort den resan att man har testat var det projektledare, arbetsledare mm. Och, och kommer från liksom rör, rörsidan och vara installatör och mm. bara skruvat mm. Mm. och en del bara kommer på att nej, alltså det här var inte för mig. Nej, precis. Överhuvudtaget. Nej, nej. och så kan det ju vara. Att jag. hålla ihop mm. allt och då mm. tänker jag också att det är ju mycket att hålla ihop och, och ja. leda och fördela och, och den delen men samtidigt så Idag har vi också verktyg förhoppningsvis när det mm. gäller digital, bli effektivare kanske och så vidare. Och, ja. Ja, så det är klart en, en del som kan hjälpa i alla fall idag. Jo, ja. Eh. Ja, och jag tror mycket på det här med komplettera, att man ska komplettera varandra inom ett bolag eller mm. inom en arbetsplats. Det kan ju inte vara en person som är duktig på allt. Liksom, utan man måste ju... Så var det mer förr, upplever ja, jag. Nu ja. är det mer så här... Det är okej okay att faktiskt vara bra på något och sämre på något annat. Ja, för då kanske ja. kollegan är bra på det. Eh, jag, vi, jag försöker bygga vårat företag så i alla fall. Ja. Att man liksom... Vi ska komplettera varann mm. och det ska bli bra att hjälpas åt. Ja. Så det är, Ingen prestige. Är det och, det sättet som du har byggt det du bygger så ja, att säga? Ja, definitivt. Ingen prestige och inga titlar. Liksom. Så. Utan Nej. Det ska vara högt i tak. Och mm. Även den bästa ingenjören kan glömma bort ibland hur man ja. dimensionerar ett avlopp. Liksom. Det är inget konstigt. Nej. Nej. så att Man ska kunna fråga om allt. Om vi touchar på ditt ledarskap, tänker jag nu här. Mm. Om vi tittar inte, ja, Ja, under tiden du har växt här nu och till där du är idag. Mm. Är det någonting som du ser som du verkligen har utifrån lärdom förändrat? Ja, men det är nog... Eh... Alltså just det här att man är, vad ska jag säga, lite ödmjuk inför att äh, lite mer avslappnad i sin roll, kanske att mm. alla är ju inte bra på allt. Mm. Och att man faktiskt accepterar folk som de är. Ja. Det var en som sa till mig minns jag för många år sedan. att just när man rekryterar ja. du kan inte ställa samma krav på den du rekryterar som du ställer på dig själv Nej. Nej. och det där har fastnat i mitt huvud lite ja. eh, och det, det är ju faktiskt så skulle jag ha eh, tio anställda som var som mig så skulle ja. inte det vara ett bra företag Nej. överhuvudtaget <laughs> så det, det man måste liksom vara ödmjuk inför att, så ha upplevelsen och ja, <laughs> lite, lite, lite stödning av någon som kommenterar också ja, ja men ja. precis lite så, det, man, man kommer till insikt eh, mm. Mm. och det tror jag är viktigt just där att man stannar upp lite och reflekterar ibland över att vad är det vi gör och var, mm. varför och så vidare, det, det är nog viktigt om vi fortsätter på ledarskapet, jag tänker nu har det ju blivit så att ditt, ditt företag här nu har växt så att ni är inte bara på en ort Nej. utan på flera. Mm. Uh, hur, hur ser du där att att, att äh, ha helt enkelt personal på olika platser och, och inte träffa dem varje dag och så vidare hur, mm. hur, ja, hur hanterar du ja, men Jag tycker att det går bra det gäller ju att, ha, alltså, att man bygger en organisation där man har ett antal ansvariga kanske liksom, eh, mm. så att man ändå får en ansvarig på orten så jag har jag gjort ja. eh, så att man har en platschef eller kontorschef eller ja. någonting så att, så att grabbarna liksom, för det är bara grabbar Det var just det ja. Det är väldigt grabbigt här, eh, Nej men just det här att de känner att de har någon att vända sig till dagligdags ja. eh, när jag inte kan vara på alla orter samtidigt eller så där, eller, mm. och inte alltid är på kontoret heller, nej. utan faktiskt nej. ute hos kunder eller vad det nu kan ja. vara då. så att det, det Kommer jag också till insikt efter ett taget. Det är ganska viktigt att de har ja. den där lite dagliga eh, ja. stöttningen liksom, på plats. Och speciellt vid nyrekrytering eller ja. nyanställda. Eller, jag har ju plockat mycket folk från skolan så ja. att man kan forma ja. dem. Liksom. Och då är det ju extra viktigt att de eh, har den där stöttningen. Ja, för jag, jag har ju erfarenheten just också från, från ja, fabrikantledet att... Mm. Historiskt. Man, man är ju spridd över hela landet oftast mm. och kräver ganska mycket att komma igång mm. på egen hand. Mm. Särskilt i alla fall om man jobbar liksom, ensam eller vad ska jag säga. Då. Mm. Och, eh, själv så fick jag den förmånen att sitta med två kollegor som var otroligt erfarna och... Mm. Ja, just under upplärningsperioden kunna bolla med någon mm. och, och man hade en lösning man gick in och visade den och bara så här har jag tänkt kan det funka mm. Mm. Och, Det är jätteviktigt. Ja, och, mm. och det är klart att vi har digitala medier idag att kunna prata och så vidare men mm. trots allt så jag kan väl ändå erkänna att det här liksom, riktiga Mötena, mötet ja. mm. även där är, i alla fall gör att det blir en kortare startsträcka Absolut. det är och det ser jag också som chef här, att, att mm. äh, verkligen försöka hjälpas åt mm. så mm. mycket vi kan ja, ja det är jätteviktigt mm. men äh, om vi bara tittar tillbaka och summerar lite du har gjort en mm. superhäftig resa tycker jag äh, mm. jättekul mm. också att, att berätta den mm. Men sen är det ju då fortsättningen. Hur gör vi nu då? Ja. Hur gör, Hur gör vi? vi? Vad hittar vi på här <laughs> vi nu? På. Nu sitter vi här och snackar lite grann om, om rörigt så att säga. Men, ja. men ja, vi är ju på Nordbyg nu och vi skojar om och sa att det inte är så lång kö på damernas. Nej. Så det är ju en målsättning då att den ja. blir längre här framöver. Precis, <laughs> det får vi hoppas. <laughs> Nej, men jag tänker att det är otroligt många olika typer av jobb man kan ha i den här branschen. Ja, alltså precis. som du sa det är inte bara ens avlopp idag det, är, det har Nej. konstruktörer, det är ingenjörer mm. det är inom mm. mitt led inom försäljning, teknisk mm. försäljning mm. och jag kan också bara se hur mer komplex försäljningen har blivit. Mm. Mm. För vi pratar mycket mer lösning mm. istället för bara en enda komponent. Precis. Eh, och den resan i alla fall pågår väldigt mycket hos oss och, och mm. många andra också. Mm. Och jag tror väl ändå att vi måste ut i verkligheten och, och få den här erfarenheten och faktiskt, ja, det är inte bara skolan. Nej, nej, nej. Nej, Eller så är det. nej absolut. Ehm, och jag tror att just det här att våga, tror jag, som alltså, mm. tjejer måste våga komma ja. till oss. Eh, det finns ju faktiskt saker som vi, om man nu pratar om att grabbar har i per genus enklare ja. för vissa saker, så ja. finns det ju faktiskt saker som vi är bättre på också. Och det ja. finns ju inget som säger att det inte kan anamma där i den här branschen. Nej. Eh, vi pratar liksom det här med struktur och administration, ja. kanske att det, att det kräver mer nu för tiden. Ja. Och det tror jag är eh, ja. det vi kvinnor är jättebra på, ja. måste jag säga. Jag har, <laughs> ja, men du... är det är så. Nu ska man inte dra alla i vänkantverken åt ena eller andra hållet. nej. nej. Men... Ofta så är det ju faktiskt så. Jag har en... en jag kommer ifrån från en, en tjej som startade ett bolag för många, många år sedan när kraven på dokumentation ökade. Mm. Och hon startade sitt företag och bara håller på med dokumentation. Ja. Och snacka om att ja. det fanns ett behov. Ja, det förstår jag. Ja, men det förstår jag. Och det är ofta sånt som män tycker är tråkigt. Upplever ja, och det jag. det måste till liksom. ja, det, det, Vi får ju ofta... Vi som är ingenjörer, ja men ni kan väl fixa det där. Mm. Vi köper tjänsterna mm. med er istället för att vi, vi ska inte hålla på med det där. liksom. Nej. Nej, det kanske är så. Men jag tänkte på, jag hör mig att du har pratat om tidigare att du är aktiv inom installatörsföretagen också. Mm. Vad, vad är arbetet där som du gör? Nej, men jag sitter med i ett uh, utskott som heter VS-utskottet mm. egentligen. Eller jag är ordförande faktiskt i, ja. i det. Uh, och uh, där jobbar vi ju egentligen med olika saker. Men vi den hetaste potatisen där det är ju egentligen just det här med kompetens och nyrekrytering. Ja. Mm. Uh, så att uh, hur kan vi få bättre kompetens till vår bransch och hur kan vi locka nya? Mm. Uh, det, det är egentligen det som är en Ja. Grejen. Det grejen. Där är ju en sammansättning av ja, vad ska jag säga, folk på ledande positioner inom våra stora kända rörbolag egentligen. Ja. Så det är en ja. sammansättning av rörbranschfolk. Ja. Eh, väldigt givande och, och bra mm. är det. Så att, och där har vi ju steget direkt in med IN som sagt. Så att, ja. Det är ju ett jättebra samarbete. Mm. Så sitter jag med i ett annat eh, lokalt utskott också som eh, heter kompetensutskottet då, i att och Sörmland. Och där, eh, ja, där diskuterar vi ju mer i detalj. Där Aha. går vi ut liksom, och gör mer actions. Mm. Eh, så att vi får med oss de här uppifrån. Där händer och, det och, någonting. Där ja. händer det någonting, ja precis. Eh, så där är ju... Har vi varit ute då till exempel i alla högstadieskolor och, och mm. pratat med sio konsulenterna ja. just det här. Mm. Vad är, hur ser ni på det här yrket ja. och så vidare? Men då är det, då är det både el och, och VVS ja. som man säger. Installation, ja, så att, och det, där såg man ju att det saknas ju en del mm. eh, kunskap om våran bransch ja. vad, är, vad är det man gör egentligen? Och vilka vägar kan man ta? Ja. Eh, och det, ska, det måste ju veta. Ja. När eleverna kommer och säger att jag är sugen på att bli ingenjör mm. i framtiden. Ja. Eh, då måste man ju veta att det finns ju faktiskt en fördel i att gå VVS. Mm. Fast du vill jobba, plugga vidare sen, ja. då, och bli ingenjör till exempel. Och det finns ju många sådana vägar. Man kanske mm. vill bli säljare men ja. man kanske ska gå VVS ändå för att lära sig Absolut. om komponenter och ja. system och allt. Det finns ju många fördelar. Jag önskar ju att jag hade gått VVS. Ja, det har blivit en mycket enklare resa än den jag ja, gjorde. Ja, jag har ju inte heller riktigt gått den vägen. Jag har Nej. lärt mig verkligen mycket ute på fältet då. Men, ja. men haft fördelen att kunna som sagt, inte bara sitta vid skibord utan faktiskt ge sig ut. Och mm. Framförallt en sak som jag kan rekommendera alla som är där ute apropå prestige och så vidare, det är ju faktiskt att många kan mycket mm. så man kan lyssna på många där ute. Precis. Helt enkelt. Alltså... Ja ställ frågor så får du svar ja. till slut så blir man ändå expert på sitt så är det och, och blir respekterad för det skulle jag säga då. Ja. jo men absolut så är det ju det är, men... en, det är en bra bransch vi jobbar ja, i men det, faktiskt. det upplever jag men om vi nu ska vi säger så här att vi lovar varandra lite grann att vi, vi, vi fortsätter med det vi, vi håller på med Jajamän. vi sitter här som sagt för att locka lite andra mm -hmm. jag kan i alla fall själv säga högt till de som lyssnar, att det är en fantastiskt spännande bransch. Mm. Eh, vi har naturligtvis utmaningar, som du sa med konjunkturen. Mm. Eh, och där tittar man tillbaka, jag tittar till mig början av 90-talet, när vi hade riktig byggkris, så tappade ju faktiskt branschen enormt mycket kompetens under den perioden. Ja. Och, och sen dess har det varit några down så det är klart att vi måste ta ett ansvar här nu att verkligen försöka och, och kanske förebygga det på det sättet att man utbildar folk som kommer ut när vi har lite bättre tider här. Precis sous så att ja, det är fortfarande en jättekul bransch så mm. kom till VVS och byggbranschen överlag mm. tycker jag, ja, jag håller med. Jag att håller kasta med. er in i det mm. och jag tror ändå att vi har ändå så mycket som behöver göras, vi har energioptimering, vi har ja. Ja, bostäder, vi har kontor nu som kanske är så tomma för att vi har ändrat ett sätt att arbeta beroende på hur, hur det här med hemmakontor och inte ja. och så vidare, så att ja, det ju en bransch under ständig förändring. Det brukar jag säga. Det är ju faktiskt en av den få kan... branscher som hela, hela tiden förändras. Det ja. finns ju liksom inget slut på Nej. den på något vis. Så att gillar man utveckling och förändring generellt så tycker ja. jag det är en fantastisk bransch att jobba i. Där man väl också kan tillägga att vi pratar digitalisering, det har man sagt så himla länge, mm. men där är ju verkligen också den här branschen ja. äh, kring digitalisering och, och, och ja, mm. kombinationen. Så där är ju utvecklingen enorm. Jag tänker, en del tycker om it och annat. Jag menar, hallå, vi håller på med så mycket olika saker nu. Ja, det blir spännande att se vad AI kan göra med vår bransch nu. Eller hur? Det är svårt att ersätta en rörmockare kanske. Men, ja, eh, vem kanske, vet. Ja, vi får se. <laughs> vi får, när vi lägger på här får vi köra chatt-GPT och se vad, ja, vad de precis. säger för någonting. <laughs> precis. Ja. Mm -hmm. Men jättetack för stunden. Ja, och, tack och Som sagt, det är ett pågående arbete och jag vill uppmana alla som lyssnar att ta sig en funderare. Vi är alla med i det här och vill försöka locka mm. hit folk. Och ja. Ja, från olika, olika liksom, vad ska vi säga, tekniker så mm. kan vi göra jättemycket. Ja, Bra. Ja. Tack så mycket. Tack, tack.